Послание към Филаделфийската църква, шестата културна епоха До тук посланията са отправени към църкви, които представят минали и настоящи културни епохи. Шестото послание е отправено към Филаделфийската църква, която символизира шестата културна епоха, която ще дойде след нашата. Филаделфия значи братска любов, която е целта и съдържанието на шестата културна епоха. Тази културна епоха се приготовлява още от сега, макар че принадлежи на бъдещето. Сега се посяват семената, които ще дадат плод в бъдеще. В тази културна епоха в човека ще се събуди, една по-висша индивидуалност, така, щото никаква външна сила не ще има влияние над неговата воля, ако самата тя не го желая. Ние ще можем тогава да затворим вратата на душата си и никой не би могъл да я отвори без наше съгласие. Ние ще я отворим и никоя противна сила не би могла да я затвори. Това показва, че човек притежава ключа с който само той ще може да работи. Апокалипсисът го нарича Ключ на Давида. Ето защо този, който вдъхновява шестото послание, казва, че притежава ключа на Давида. Тази епоха е характеризирана последния начин в Апокалипсиса. До ангела на Филаделфийската църква пиши, така казва светият истинският у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой не ще може да затвори. И затваря и никой не ще може да отвори. Това е характеристиката на тази култура, както посочих и по-горе. Казва се още, зная твоите дела. Ето поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето, давам ти някои от уния, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са. Но лъжат. Ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те възлюбих, понеже си опазил моята заповед да търпиш то ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита уния, които живеят по земята. Ето и да скоро, дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напиша на него името на моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Ще напиша и моето ново име, който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Трета глава, 713 стих. Светият, истинският, това е азът, в когото живее принципът на Христа, който има Давидовия ключ, т.е. който има власт над всички сили на човешката природа. Никаква външна сила не може да повлияе на човешката воля без съгласието на човека. Тази културна епоха се ражда сега в недрата на петата културна епоха и за нея се подготвя днес човечеството начало с славянството. В тази културна епоха ще се развие разумното сърце, и учителя е дошъл именно да подготви раждането на тази културна епоха, от която ще се роди шестата раса, която коренно ще се различава от сегашното човечество. Учителя нарича тази раса светеща раса, която също ще се развие в седем последователни културни епохи. Така от шестата културна епоха на петата раса ще се създаде шестата коренна раса, както Петата раса се създаде от Петата Атлантска културна епоха, която е живяла в областта на днешна Ирландия. Между многото изказвание за Шестата раса, учителя е казал и следното. Многото учение, учението на бъдещето, е учение на любовта, учение на мъдростта и е учение на истината. Това е учението, което бъдещата култура носи на човечеството. В бъдещата култура няма да има полици, няма да се подписват платец и поръчител. Тогава хората няма да се съобщават с железници, параходи и аероплани и автомобили, както сега. Например, искаш да изпратиш писмо до твое приятел. Писмото ще бъде написано на особена финна материя, което чрез силата на своя ум и воля ще изпратиш точно където трябва. То ще се пренесе през пространството и ще стигне направо до твое приятел. Ако приятелят ти е на разстояние 1000 километра от тебе, в една минута писмото ти ще бъде на неговата маса. Ти имаш нужда от 1 кг картофи. Няма да ходиш до една бакалница на друга да купуваш. Но веднага ще намериш на масата си нужното количество картофи. Имаш нужда от ябълки. И те дохождат по същия начин. Искаш да видиш приятеля си, да си поприказвате. Седнеш на стола си, отправиш мисълта си към него и се понасяш в пространството. След една минута си при него, като си поприказвате, ти насочваш мисълта си към твоя дом и се намираш в пространството. И да е затворена вратата на къщата ти, Свободно ще минеш през нея. В бъдеще ключовете няма да имат сила. Всеки ще влиза и излиза през затворена врата. Това носи бъдещата възвишена култура на хората. Тогава отношенията между мъжа и жената ще бъдат правилни и хармонични. Всички хора ще работят с любов. Малко ще работят, много ще придобиват. И тогава ще има ниви и градини за обработване и за разходка но работата и учението ще им дават добри плодове. Хората на шестата раса ще се разхождат не само по земята, но и по другите планети. Те ще пътуват до Слънцето, до Луната и ще изучават живота на планетите. Шестата раса е вече готова, но постепенно слиза на земята. Християнството в сегашната си форма приготвя хората за новата култура, за възвишения живот. По какво се познава идването на шестата раса на Земята? По особеното лазурно сияние на небето по целия Балкански полуостров. Това сияние е резултат на особените психични влияния, които действат в пространството и променят даже атмосферата. Това показва, че целият разумен свят, всички разумни същества усилено работят и пречистват както физическата, така и духовната атмосфера на Земята. Те създават добри условия за растение, за развитие и работа на хората. Както лозето се чисти от изсъхналите и гнили листа, така и невидимият свят подготвя нези хора, които искат да служат на Бога. Той им дава добри условия да растат и да се развиват, като им казва «Не се страхувайте, още малко и всичко ще се нареди, ще тръгне по нов път». Новата култура ще се ползва от придобивките на старата култура и ще, сте... грешка. и ще създаде нова наука за ума, сърцето и волята. Старото ще мине, новото ще дойде. Нова светлина иде. Тя ще преобрази възгледите на хората за материалния свят. Тя ще ни покаже, че има и друг начин за изучаване на природата. Който иска да влезе в новата култура, трябва да учи да работи съзнателно, да се подготви за новите условия.